Maite ditut maite gure iskutatzen diskitanean seri esputatzen duen ez ditanean ikusten uzten orduan hazten baino naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikusten Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Egun Egunon deneri, gernika dugu egun uh, ere, gure bazterrak emanaldiaren gaia, hirugaren eta askenaldia. da, gernika bezalako hiri batek, alako historia halako sendimenduak sortzen dituen eskualde batek barituzke hainitz ino kondatzeko. Egun uh, bruratuko dugu funtsean bakea ipatuz eta behar bada erribatek lukeen ametsa derana da behar bakearen eran nahi hori. Suntzi menetik, masakretik, bakerat ditea. Zote da, tragedia baten kapitulu ederena eta azkena delari gainera. Mainan, uh, Gernikarat egun joanengira uh, hango biziaren ipatzerat. Gernika eta musika, Gernika eta dansa, Gernikako animazionia egoitzekin ipatuko ditugu. Gernika eta eskora ere, ba, ikusi dugu erri abertzale bat dela, nolazez. Eskora zertan den, hor ere, ebetiko problemekin, bainan eskora bizi da izkaiko eskualde derortan, eta ere bakea, ipatzen ginoen bezala, aipatuko dugu hor, Gernikan sortu den bakearen museoaren edo erakustokiaren zuzendaria iratxe, gurekin izanen baitugu. Horritaraz ezagun Gernika, beraz amazazpi mila lagunekin dugula egongo eunian, bizkaiko urdai bai urbazter Natur ere mu zaindobede ziortan, da, oro agere eskualdearen eh, izena. Itxasora buruz doan eh, ibaibaten basterean, behere kopartian bezela. Egin da gernika, gora xago delarik lumo, zeren eta egongo eunian, gernika eta lumo biak ustartuak baitira. Menturaz, hiri zaharrenan dugu lumo antson Mila urte bere izena ezagutua dela. Gernika bera sortu zen ofizialki mila irruen eta juta urte ortaan. Eta oroa arra industria handi bat zuen erribat ginuen egongo egunean ekonomia problema nagusiekin dena. Berra bada horren simbolo dugu ere berriki sortu den kultur berezia... Armalantegi bat uh, bazen eh, gerlatik uh, landa gernikana, Astra izenekoa, hori desagertu da, eta kulturetxe apain bat bilakatu da. Jonden gerlaren eta bombardaketaren ondorio guti ikusten da. Espeiniako eh, buruzagi berriek, eh, frankoren ingurukuek, eh, bereala gernika asutik diarri baitzuten, eta desagertarasi gerlako roitzapen guziak. Antxu, antxu zenta egunga egunian, Hor duko horitzapen batzu, halare atxikitzen baitira nola alako bombardaketen kontrako aterbe bedesi bat, hor uh, agirian da, jendeak eskapatzen ziren, alat, eh, bombardaketak bazirelarik, edo iriskoa bazirelarik, benar maluski, diakida da, giernikaren bombardaketa horretan, nahitarat, maztakrea egintzela zela kontrarioa erhan bali ere, alainan merkatu egunean eh, egin ziren bombardaketak, Eta omen armalantegi hori bombardatu nahi zutela rik etzen materiala gertatu. Merkatuko jendia zuten hilara zige jenik eta hiri erdia ere emasak ratu. Bimilako bat hilde izan direlarik, baina egliaguzia ez dela oino diakina errenen dauku ere iratxe momoiteo beraz bakeren museko zuzendariak. Baina horiek oro biztanda historia larien gauzak dira, Bistari entzat ere, hiri apain polit bat, ere ikusten halda egungo egunean, eh? Gernikako Arbolaren inguruan, eta ere Jose Maria Iparagire urretsuko seme kantari famatuak eh? Gernikako Arbola kantua sortu zuena hor dugu. Hor ere, da. Jose Antonio Agire lehen eskualeriko lehendakaria hor geltoki edo gara den ondoan bere autonomia deklarapen horren lehitzen, Ixumeki apaltasun ez. Berbada gernikaren mesua apaltasuna dugu eta hapetik egiten dauku bere historiaren handi hori eta bere bakke mesua. Hola senditu dugu dena eta hori ere menturaz egungo eman gizunian senditu Esaguna da bere dantzat alde famatuarekin Elai Alai izanekoa. Egoiz, orko dantzari, orko animatzaileak eko txeko dauko dantzat alde bere zibadela. Erritar guzien dantzaraztea da azkenean beren funtsa eta ez profesionalismo zerbait. Funtzan, berak ipartuko dauko, noa musika eta dantzaren inguruan itzeko anima zuena Elai Alaiek egiten duen gernikan. itz, elai-alai taldeko kide batzara, bo, ganen dugu animatzaile bat, ere, gazten prestakuntzan eta ibiltzen baitzarete, bo, senditzen da, pixka bat, elai-alai dela gernikako dantza taldea, halako ofizialtasuntzak batekin da, hori? Ala... Ez, gu e, elkarte bat e, baino gara eta legezko izenarekin edo, ba, oso urte gutxi dara batzago, bueno, gutxi, ba, berrogei Ogo eta mar berrogei urte. Baina, karo, e, Elai-Alai sortu zen gerra aurretik bueno, sortu zen segundolaetak, horre mugimendu bat, eta, bueno, gero erbestera joan ziren, eta, bueno, eten aldi bat ere egon zen, baina gero erbestetik bueltatu zirenean, ez bera segundolaetak, bera e, geratu bai bihartzen e, e, biarritzen. E, e, bizitzen, baina, berarekin joan umeak bueltatu zirenean, eta hemen, ba, Eta, bueno, ordoan ja Franko gainberarekin, gaimberarekin, gainberarekin gaimberarekin, eta bor sortu zen, edo ber sortu zen, e, ba, hogeta e, zazpian, mila bederatzen da zazpian. Sortuta gotaldea, ba, ber sortu edo ber eraiki zen, e... Erra ba, zantzaren historiarekin zer ikusiak du, beraz, elai-elai taldeak. Eh? Baina, neski bai, baiat. No, elai-elai taldeak, mirritzen, harakotasumatekin, zela bai. asko ipatzen dute, hola taldea bilakatu zenak. Bai. Eta gero baleta, gero, erbestetik, ola eta baleta bilbon, e, eta oraindik ere, usteot elanea jarretzen dutela dena hemen biztan da Bizkaian gira Bizkaiaren biotsan esango dugu elai alaien funtsa edo bihotza izango da bizkaiko dantzakintza ez edo bai eta ganea aipagarria izango zen adib konbentatzea lan e, segundoleta sortu zuen e, filosofiatik ba gu pizka urrutiago da dela merak gehiago egin zuen e, dantzak kaleko dantzak estenifikatu edo e, taula baten gainean jartzeko e, prestatu zuten guk alderantziz batez ere egoera ikusita, ez da, elai-elai, ber zenean, erriko oiturak guztiz dezagertuak. E, zer beraz, egin genuen bueltako bidea, ez da, segundoleta prestatu zituen, hainbat, ba, mesauzteko aurrezkoa e, estena, ba, bueltatu errira, ez da, zer nundit zetorren, hori ba, bueltatu berri, eta orain, ba, jat, hogeta saspiuzte badara matxagu, ba, jaietan, huriko e, aurrezkoa, eta... E, erragelak dantzatuz, ez da Pizka bat guk buelt eman edo, berzortu zenian tala buelt eman zion egoerak e, ere horrela eskatzen zuelako lako, ez da Horxan nahi du, honek ere e, fankiz moren garaian euskal dantza oso, fa, ez gaixurik bina bastertua, bai, debikatua zelamitura bai, ez zoili dantza, eh, dantzak e, kant, errikantak bai. e, oitura, e, euskal, euskal oiturak euskal bai zenguziak bai, e, txitsiburduntziak euskal eguen zu, bueno, jo bezgordo eta ospatza iauterien guruko eh, kantuak eta, apa. Beraz, iauteriak eta guzi herri kultura hanginezak edo bekatuazela horiak eta bai. alare berpistea esan ahindu horrek zaila izan dela, ez? Edo? Bueno, azira batean, bueno, baina ez ikastolaen mugimenduarekin, ez igual dena batera ulertu behar den ez da zoili, esen izen zoilik eh, dantzaren edo elai-alairen berpizkundea, eta eh, herri mugimenduaren birtskundea da izango zen, ez da? eta orde, horretan horretan ba, ba, olentzerotik e, hazi, e, eta bueno, e, hainbat e, ohitura edo kantu, batez ere kantu ekin lotutakoak, edo e, basora joan e, txitsi buruntzi egitera, e, eta horrelako oitura ba, edo oiar jokoa, lehorreko kukaina, eta bueno, hor, hainbat, e, eta gauza azkenengoa, ja izan da duela ja urte edo e, jantziak ere, e, marroen aurrezkurako jantziak ba, aikerketa bat e, e, egin zen eta hortik ateragetan, ba, nolako jantziak izan erabiltzen zituzten, eta orain ja, ba, e, moldatu ditugu. Da, bueno. Hala, ba, behin, kusita pixka bat, bau, Frankisma Bukatzerekin, oso handia zela, horrek irautet du horreindik, aldatu da? Aldatu da pixka bat, bai, orain, bai, eldup askok eh gaztetan ikasieres dutenak orain ikasi nahi dute dantzan e, egiten du. Bueno, guk esan ber da daukago eh 125 eh e, aur e, taldean, 12 taldetan edo horrela e, banatuta, adinaren e, e, arabera, gero daukago talde nagusi bat, dala hogeta eh pertsona edo hori izango litzateke taldearen motorra. Helduak, pizkaraz. Helduak bai. Eta gero horrez gain, ikastaroak ematen eh, du heldu begirako eh, ikastaroak. Pentsatzen dut arazoa izango dela maisuena edo irakasleena, ez? Bueno, talde helduen taldeko ba hori 30 e, pertsonatik ba 20 e, talde batean e, erakusten e, egiten du bakoitza bakoitza maisuda pizka batean. Bai, bai. Deno transmisio Bai, horretan bai, bai, or, ari eta gure helburua da bai, gure aurrek ikasten dutenean ba gero e, beraiek e, Eh, beste talde bat hartun eh, umeena eta ben horrela aurrera egiteko. Gure aldean, ipar aldean, ikusten da pixka bat orain indar berezi bat jantzieri buruz egintzena, ikusten da ere dansariak uh, norean. Irak ez berdin batekin direla, atletikoago ganezake ikaskuntza ezberdin bat, hemen nolako norabideak dituzue dansa maian edo ez, etxen bezala edo... Bai, bai, teknika... Ez dugu askorik ma, eh, baleta eta horrelakoak oso zein baitek Ba, gaztetan edo egin zuten, e, ba, beraien e, zaiakuntza bengo akademia batean edo, baina ez, e, Printzibus gara agara, e, Elaialaiko iturrikoak, enza, enza, astean enzaio bat, eta ez horreinako... Hori, atxekinarenako egin Bai, bai. Ta hemen ematen dira, ez dakit gure aldean ikusira mutxikoak, eta horako dantza zirkular horiek arrakasta handia izan dute, hemen horiek ezaguna dira, biskabat? Bai, gu, ja, badarde, bantzago, bain bat urtezen, komentatu dut bezala helduekin lanean, eta hor, dantza horiek betidanik, egia ga, da gaur egun, egual, ba, evoluzio bat edo eman dela, oskorri, bera, bueno, justu jaiak bukatu berritan, izan dugu oskorri da egindu, Eh, bastango dantzariekin prestatutako ikuskizuna, eta bai, jenteak eba daukasareta suna, bai. Eta hemen bo, halarea, ipatzen gino mezela hasieran bizkaiko dantza horiek uh, iparaldetik ikusita behin zatozo so, uh, nekeak dila eta banako eta horiek, bai. berda, formako formazio eta Oi. oitura zerbait, ez? Baina, zu sortz urterekin hasten mazara banako egiten. Zorik eh? orduan. Ba, askenera kolortzen duzu. Bai, ez, bez, eee, eh, Esan, esan behar da, gazte-gaztetatik hasten eh, gara horrekin. Guretzako, agian eh, espio izango litzateke guk zuberoko dantzak ikusi, dago, guk hori ezin dugu egin. Eh, nola da posible, eh, baina, karo, oitura ezberdin, anere gazte-gaztetatik gaziko dira eh, horretan, eta no, no, batean. Baina, Hala ere, hemen ez da geto, ikusten da gure aldean, behintzatai patru duzu zoberroa, baina zago eman diran afajoako tantzak, bailara bako txak, bere berezitasunak, hemen busturia aldeuntan edo urdai bai aldeuntan bedako berezitasunik edo lantzen zendu edo... Bai, bueno, esan behar da urdai baiko dantza holan gorde gor den bakarra direla aurrezkoak. E, uriko, bai aurriko aurrezko eta bai arregelak. Eta, bueno, gaur egun bakarri biherritan mantentzen dira, bai gernikan eta foruan hor dago berrika ah, joten. Ez, hau bat izan zen, ah. orain dezenekzioa ja hogei urte lortu zutela. Entzete bat ez? Beren autonomian. Baina entzete zu hori. <laughs> eta, bueno, bi talde, eta bai, badaude berizitasun oso txikiak dantzatzeko eran, baina ez... E bait jantzietan, ere bada hemen, ba, miskalko dantzari tantzurita gorri ikusten da oso Bale. oso aganezake a mundu apalean sinple sinplean nenan horieztago edo Ba, bueno, e, gure gure, gure lantzenari garen e, aurreskoane adibidez, gu bakarrik jasten dira dantzari aurreskoa eta txeskoa. E, sokak e, sokan e, doasenak saietzen zaiet, gara, ba modura o jasten gara gaur egun Jaietan jazten garen e, bezalaparaka e, urdinak eta, ar, arka, e, eta niki... Abarka batzuk zela eta hola... Ezo, bai, honetan bai, zuri, bai. baina e, gure elburua delako aurrezkoa zen dantza sozial bat. Hau da, denak edo herriko edo zainek e, e, kar, aurrezko eta atsezko e, ikasi behar dira. Estan da. Bai, ez da? baina e, gainerakoa bak da sokan joan da gero jota tari narena Dantzatxe behar saiatzen gara, naiz eta dantzariak izan, jo, eh, ez, ez dugu eh, hori bai, aurrezko edo suriz eta garriko gorria eta txapel gorria. Ufizela, bai, bai, bai. bai, bai, aurrezko eta bai atzezko, dantzari biak. Gainerakoak, ba, erritar... Elai, alaiz taldeko egoitz gurekin dugu. Gernika eta dantsa aipatzen dauzkigu. gero ikusi dena ere gure aldean beintzat da, mutil nesken arteko hori ba. Neskek mait dutera dantzan, mutik kuelako zailago dela, bai, benere arazori bat duzue? Bai, bai, bai eza, komenta, esan dizute, ama bita dantza, e, dantzari talde, ume talde dauzko ez da? Ba, ama bitik, iru dira mutilezko... Bueno, egiten dugu, en, enzaio mutile galdatetik neskak bestetik, eta gero elkartu, elkartuta ere. Ez da, baina mutileen taldeak hiru soilik, di, baina ez dira. Eta gainerako guztiak... <laughs> Eskoletan Begat. eta irakasten dira, dantzak pixka bat? Edo... Bai, bueno, gernikan horretan, e, haintzindari ez dakit, baina bai e, udalak e, ikusi zuela ba, beharri zana eta eskolek ere, eta hor e, urteru urteru antolatzen dute eskolarteko dantzari eguna. Eta hor, eskola bakoitzak, batzuk e, eskola skampoko ekintza bezala, eta beste batzuk eskola barneko ekintza bezala, egiten, dut, e, egiten dute dantza eta prestatzen dute holako reportorio bat, urtean behin egiteko gero dena batera uh, orre futbol zelaian Eta menturaz, ipatzeko ere aipa, ipatzu duzuan talde, eragile, motoh hori, elduena hori ikusten alda ikus, garri, ikuskizun festa batzuetan edo beste herri batzuetan edo Bai, bai e, bueno, guk udauen da, zehar ba, isto, agian amar bat ekitaldi edo e, burutu ditugu bai honoko festetan egon ginen E, eta gero ben hemen auzuetako festak eta horren oraindik ere txen saiskibu jaia gernikako bukatu dira baina orain errenteria auzokoak eh, datoz, hosti eh, noiz bai ne? barikuen eh, Oztiralean. Oztiralean. <laughs> Barikoan, bai, <fe>. bai. <laughs> bo, eta azken batean, pentsatzen dut, erago goetatzen alda, euskal dantzari buruz, euskal dantzak, zokazpimaratu duzu, erriko itaxon hori, hori goza, importantea da? Ez. Bai, bai, bai, bueno, es eskualdo honetan, ez dauk, dantzak bizeran goro, du godu urte batzuz bentsatze, errikeienetan dago dantza taldea edo, bau, bakion, hazi, bakio nazi, bakio bermeo, mundaka, e Busturia, e, Forua, Gernika, Ibarrangelu, e, gero Navarniz, e, bueno, sortzi edo e, dantza talda, musikan ere, arteagan, bueno, eh 10 12 talde bada eta, ba, beraz, uskotaz, baor, balago, lakuntza, ba hor badago. Badago elkarlakuntza, ba, elkarlakuntza eta no. Bai, biltzen gara, eta urtean zenbaitetan eh bueno, ur, udaskenean eta udaberrian egiten dugu Udazkenean helduen bateratze bat eta herri guztietako taldea gara urtean herri batean eta berdin umetxoekin udaberrian eta horrela, ba elkarresagutzako eta fiska bat harrema eta errepertorioak etrukatzeko eta bueno beti zerbait berriztatzen joateko eta horrek euskat kulturalekin lotzen duzu eta biltzen duzu udarikabe beraz lanza ba, kanta bezala da, eta euskera eta pertsonalitza eta euskara gure talean ez da euskera besterik erabiltzen eh klase et, ba, eta bai eta ikaslere emateke du aurre batek kastelanez egiten badu e da, euskal dantzak... Ba, e -txt. E -txt. Euskeraz esbaino eh, ez dira egiten, gurean. Gernikata eskola, zertan dira, ikusi ditugu, jonden aldian bibutiko gazte, eskoldunak, biztan da eskolan ikaste eskola bizi dela, eta bo, gernikako eskoldu batekin, mintzatu gira, hantzen banka baten jarririk. hitza eman dauku lasaiki. Bo, hemen gira nola okay. nugu, eh, foru, foru plazan, hemen, gernikako erdi ordan, eta zu, jaunak ikutzen zaitut eskora, mintzatzen kalean euskara entzuten da, hemen... Bai, bai, egusten eh. da, nah, beskara. Bai, bai, gehien gehi, gehi bat hemen Euskara eta gazteen artean gehiago, orain dik. Orduen, baina, uste guzti gote, nire orain dela 8-8 bat urte heldu nintzen ona, eta ordu tiko na, asko gehiago entzuten da Euskara, eta gazteen artean tabernetan, eta... Posteko da, aminturaz, hemen Euskararen Euskara txatez? Bai, zatez. bai, e, ba, nire nigu, guzti Euskal Herrian, ba, igual... Tukirik, e, zera, gorakadari kanduina izan duena Gernikalda izan, izan lehikela. Ah, nah, biste honbat ez genian. <laughs> Eta, ah. bon, ikusten zaituko patxadan hemen, Uda Gernikan nola, nola pasatzen da? hemen Turismo berezi bat edo bo, bero piska bat ere egiten du, bistan da. Ah, bueno, ba, Uda ba, hemen ondartza da horbiltau anna bat minututera, orduan ba hondartzara gioten gara eta hemen e, taberratan ibili eta zein dira hemengo ondartzak? E... bueno hemendik hurbilenekoa e, da hurbilena eh laida eta laga dira hurbilena eta jende gehien joaten dena baina gero bada gomen sukuerri mundaka orduan ba aukera nahikoa dago ondartzatik e, itsaso hurbiltasakeran Andu zu mundaka, ho, uste dut, uh, sorfata olakoak ere famatuak direla, eta gertak egeko ba, ba, ez? Bai, eh? bai, ba, mundakako eskerrolatua oso ospetsuada eta kanpotik ere nazioarteko zurlari asko izaten dira hemen eh, olatu urrakera kareta. Da, hemen gernikana, egiten dira, kontzertu, festival berezi bat zudan, edo... Bai, batez ere jaietan, bukatu berri dira jaiak, eta o, izan dira kontzertu asko, Euskal Herreko taldeak gehien bat, orton. inoiz izan dira... Espaini aldetik ere etorri izan dira, hortun talde uste dut bat bate euskaldunak izan direla eta eta bertsolariak, dantzariak eta oh, estira plazak eskask funtsion hemen Gernikan no? oso egokia da bide biltzeko, ez? Bai, bai, bai, plaza badaude aukerak. E, datorren urten, datorren astean, aste honetan bertan ostiralean badago beste kontzertu datu Deuskiz taldea. Badago errenderien hemengo ausoko baten eta, bueno, Uda horra la pasazzen daren. Damen, Tamen, Bertzularien, zaletasunan, nola da? Eh... Bueno, tradizioa ondia izan damen, eh, musicaldeko Bertzulariak enbeita tarra, eta Gero Lopategi, eta eta gazteak ere badira, dira, aritzen haritzen direnak, eta... Gernikak sortu du, ez da, azken orteotan, orte, mendeuntan, gernikatik, ez da, eta izen handirik, ba, izen bizkaita gauza horiek, lopategi, amurizat eta beste, eta emeitat. Bai, ba, hola, izen handirik ez, baina ba, handerre lortegi, eta gernikarra direnak e, bertzo e, txapelketetan da haritzen direa bizkaiko mailetan. E, zera, Euskal Herri mailean ba, finalera edo semifinaletera egizten dirinak ba, ez dago, momentuz ez dago gernikarrik kar, gernik Basea da, importantean Baxea, baxea, baxea, talde bat osatzen da hemen e, Bizkaiko egoten dira olako lehiaketak e, e, Eskola, badago eskola, bertxonari eskola Bai, bai, bai, bai, hastelenetan biltzen da Eta badago horre talde bat, gero eskoletan ere e, Lantzen da bertzularitza Eta pilota hemen, bo jaia laia famatua da hemen, ez da puntarekin, baina bai, ezkerpaitarik eta bada hemen edo. Badago, zera e, pelota eskola badago eta talde txu bat ere badira. Baina ez da gola izenik e, profesional mailan badago, apraiz, e, apraiz, gernikarra da. E, atzelaria orain, orain dela urte batzuk, ya, profesional maian debatete zuena eta ez eta jokatzen ditu. Eta bai. publikoa badago pilotaren begiratzeko? Bai, bai, e, urtero egiten dira, esk, eskuzko jaialdiak egiten dira, eta pare bat edo hiru zelar partida izaten dira, eta egoten da jendea, betetzen da prontoya. Ekusiruko alkatearekin, de, hemen Gernikaren uh, izate hori zitzekin dugu, hemen uh, bo, jendea lasai, zorion zu, uh, nola senditzen duzu hemen. Bai, niko hori e, arruzteot, leku politia dela bizitzeko, gertatzen dena da, asken aldi honetan, ba, industria asko kanpora joan da, eta, eta industrigunean gunean eko utxik geratzen ari da, eta hor bai egon leike, ba, dator zen urteotarako bizkat lana, e, berriro biltatzeko enpresak, eta industrigune gunea txukun bat e, izateko, Base, asken urteotan alde, alde eta alde egindute, Eta claro, bizitzeko leku polita, baya lan egiteko ere, behar da Gernika. Orduen hor egon or leke kritika, kritika txobat. Hondo, opogaldi hon, miraz, edeskirikasko? Baina, suri, suri. Esta posible Gernikan delarika ahanztea Ernikaren bombardaketa famatu hori, hori ten hiutanoita ama bostuhteziren, dudarigabe bendea initzez horaino hoitara ziko da gertakari hori. Bo, musika bat oh, bake musikabat dudarigabe, hainiuz dehi izena baitut, ahabier busto kompozitore montechnoak, garaik ideak, eman molde ahas eder berezibatean antzunendu. Javier Rustoen Añuz Dei hori entzunu dugu. Jeinkoaren eh, bildotsa, bistanda, Añuz Dei hori famatu hori. Eta joiten gira bakiaren museo rat, gernikako erranginezake instituzio nagusietarik, junta eh, etxe horren ondoan aski hobildena, funtsian dugu bakiaren museo edo erakustokia, horren zuzendaria iratxe momoitio, arekin uh, bistanda museo erakustoki beresiuntaz mintzatu gira. Iratxe hemomoitio, hemen garnikaren bakearen museoaren susendaria zara, Uh, da eh, gerratik uh, bukatzeko bakerat iristea beti zaila dela bakea hitzorek uh, eduki handia du eta egin bide nagusi bat uste dut zuretako eta hemengo etxearentzako. bakearen uh, museo ideia hori uh, uste dut uh, egin zela frankismoaren garaia bukatu hor duko, aspaldiko nahi da ez uste dut eh? Ba, kearen musea egitea, ez, ez, nahiko, nahiko berria da. Musea, bai, bai, ze, musea mila bedratxe dut, eta laroga zabaldu zen, uh -huh. baina lehenen urteetan, bakarrik, ba, alde historikoa edo lantzen zuen. Baina, bueno, Gernikak baseramanez urtetxo, baseratzen, baseratzen, baseratzen, baseratzen, bueno, eramaten zituen ez urtetxo bat zuia, ba, kearen gaiazak ontzen Gernika gogoratu zikerketa zentroarekin, eta eh e, anaitasun e, programaekin eta bar erabaki zen bakere museo egitea beste herri batzutan Japonen eta beste leku batzutan tradizio handiko museak dira baina hemen egia sateko nahiko berria da modelo eredubat hartunsoe beste musu batzukin honen ere ikitzeko edo Bai, buelta e, bueno, bat eman genuen mundutik, Europatik, ez da, museoz berdinak ikusteko, Bakaenera joan ginen, e, Alemaniaera joan ginen, eta Japoneko beste baken museo batzuekin kontaktuan ibili ginen, ez da, ikusteko pizkatxo bat zeire du jarraitu nahi genuen transformazio hori egiterakoan. Bai, mistan da, eta hoja, tragedia izugarriak izan dira, hemen bertan, mistan da, eta beste herri horietan orduan Mingea gainditzea edo bestela katzea, pertsonaren eskubideari buruz itzuliz ei hemengo irudipena besalada es. Mhm. Mm bai, bueno, guk -gu dugu garrantzitsua dela ez bakarrik iragana zer gertatu zen jakiteaz da eta hori gogoratzea baita erantza lan egite eta horretan bueno, horregatik pizka baten fasea jartzen dugu ba hori, bakia eta gisa eskubideak eta memoria eta iraganen gertatutakoa lotzen, ez da? eta ikusten da hemen museografia oso modernoa aukeratu duzuela, pensatzen dut ez dela beti erasa izan aukeratzea, nola erakutsi hori denaz. Ez, egiazateko zaila egintzitza iguna ziren, hori e, zelan nadierazi ikustea, profesional oso onak daude, eta bueno, e, lantalde hon bat osatu zen, eta horrela lortu zen gaur egun dagoena, baina bai, zaila da, eta ere, bizitariari zaila egiten zailoa hasieran, Bakearen museo baten egon daitekena irudikatzea. Muxan badako Frantzian ereko geratzen dutain kan eskoalde hortan debarkamendu. Labiatzeneta bekoita lako bakea bakearen museo beti deitzen da, Horgetarako feikusten da ere hemen iripatu dugu tragedia hemen go bon bardaen eta zentruare bat dagoela. Uh -huh. Beti zerbet bat da ikertzeko? Uste nuen egia, jakin nazela... Jondinho yes, bat dago goza asko ikertzeko, bai. bai. Eta zer, adibidez, edo. Horendik <coughs> ba, bat daude artxibo piloat, bizitatu uh -huh. gabekoak, gero eta artxibo gehiago zabalik daude, eta konsulta uh -huh. daiteke han, han dauden dokumenta. Gera nahi duzu, edo. Bai, uh -huh. baina a, a adibidez e, igaz, e, abenduan, anatera dela dokumentaziozentruko ardura duna eta biok egon ginen Washingtonko artxiboetan ikertzen. Egin dugu batikanoan dagoen guztia, mm. e, Romako Ministerio Asuntos Exterioreseko guztia eta bueno, ya asko gina dago, baina horendi geratzez ezkigu munduan artxibo batzuk e, informazio interesgarria izan dezaketenak gernikari buruz. Gerrak rimen bat dela, hori argituada uste dut aspaldian, alemaniak eskuz hartzeberizia iten du hemen aitorpen hori eriburuz eta dokumentazio zerbait ekin, ala... Bueno, esateko Alemaniak e, gernikarekin duen erlazioan nahiko estua da, e, gernika forzen iriarekin anaitua dago, eta oso dino, ba, amankumuneko gauz asko egiten dira, proiektu kultura asko kirol proiektuak, eta, eta, bai, bada, erlazio estua, eta, bai, hemen ere baditugu Alemaniako dokumentoak, eta, bai, labur bildu, zemen dira kostean diren dokumentuak dira ba, gazki asko eta dokumentu asko ikusten dira, hori uste dut hiru soa irutan dira manatzen bai. dela, eta mm -hmm. uh, zer helburu gazkenian daukau museo muso batek bakeari bultzatzea, behinan jendean nola ateratzen da mendik ikerketarik egin alduzu edo keskatua dudarik, gabe? Bai, bueno, gure, gure naia da pizkabat, e, ba, bizitari aktiboak eta... Eta mugitzen diren bizitariak eukitea, ez da, ez bizitari pasiboak. Orduangun nahi duguna da burmuina eragin, ez da, eta jendea pentsar, pentsaraz dezala, ez da, gaur eguneko munduan bizi garenean eta horrelako gauza kertatzen direnean, ez da, zelan beste leku batzutan adibidez gernikan, antzeko gauza kertatu diren, ez da, eta ze erraz ahazten dugun, ez da, eta zelan, bos, lan egin dezakegun egunero, mai ezberdinetan... ba bakearen alde eta gizaskubideen aldez da. Eta, bueno, hori, pizka bat, ba, labur bildu daiteke museoak dituen irugune edo zer da bakea, zagartatu zen garen nikan momentu baten, eta zagartatzen da gaur egun bakearekin. ako bakiaren era kostokian ngira bakiaren museoan iratsi moillo zuzendariarekin mintzo gira. Hitzotza geran museo askotam ezela eskatzen dela nondik datorren publikoa bon eta ser datu ateratzen duzu Omen hirian hemen frantses asko eta Europa iipgaldetik asko dabilala ez, eta Katalumiatik ere beriziki. Bai. Bueno, he ah, bufranxe... franxe... gure, gure bizitari gehienak franttzetik dato zen. Eh? Frantsez asko ditugu, Otsailetik ekaina bitartean ikasketa bidai ugari ditugu, neska muiko nerabe asko hurbiltzen dira ona interes askorekin, eta benetan Gerra Zibilaren gaiian nahiko di jakinda, Eta bueno, gero ja estatu mailako biziterietan ba ma, catalanak, madrileñoak, aurten adibidez udan ba ere holandez nahiko etorriei dira, baina bai. Ba, nahi du hemenko aurkezpenak mentoras complicada da, mucho, atent d'accord. dira darlas, mucha de euskaraz, seis kunts bezala, bezela, inglesez eta frantsesez. Guren egiten dugu lau hizkuntzetan. Bai. Euskaraz serderaz, ingles eta frantsesez, bai. Ikusten e, da ere hor plan edo urte loz zerbait berri egiten saiatzen taletet, eta horrein, badako, xede interesgarri bat, o, kit, kit Gernika edo uh -huh. gazteribruz, eksplikatzen diguz uh hori? -huh. Bai, bueno, e, proiektu ezberdinak ditu urte oso urte berezia da, iruroketa amaboz garren urte horren nadelako, eta hoien artea madauko agu proiektu bat deitzen dela kitz Gernika, bada proiektu bat mila bederatxizun talarroketa amabozten Japonen sortu zena, eta da e, mundu mailako ume ezberdinak, E, bakeari buruz hausnarketa bat egitea eta hori lienzo batean plasmatzea. Eta horrezagatik, hemen ditugu, ba, mundu mailan egin diren zenbait lienzo, herri e, osoan e, zeharre banan duta eta zei uste dut direla, gehi hemen garnikako neskamutikoek egin dituztenak. Bai. Eta horrekin zer egin nahi da, erakusten dira hemen a, pila bat hemen, hemen a, beste erioritan dere erakusten dira galtzak edo? Bai, bai, bai, bai, orain adibidez nagasakin bada beste erakusketa bat kitzgernikakoa eta munduan leku askotan badaude kitzgernikako erakusketa. Korrekin nahi dena erakutsi da pizka bat, zelan eh, askotan artea, eh, ba, kerekin errelazio estu eukidezaken, eta artea balio daitekela, balio, bai, erabil daitekela ez da, horrelako gatazkak bizi zantituzten herri aldetan edo, ez dakit, ba, e... Eh, Beste modu baten ikusteko gauzak, ez da? Eta bueno, horrezagatik hemen ditugu adibidez Hiroshimako eh, marraskiak, Etiopiakoak, beste leku askotakoak. Eta zure moreguan ere biztan da ikusten da pikazoren obra fama toori, hori esin bestezkoa da uste dute, eh? hemen Gernikana. Mhm. Eh? Uh -huh. Bai, bai. Ask ja, Je, ja. jende Gernika, Pikasoren obra da bakarrik. Yeah, yeah. <laughs> bo, badago pitu, Gernika, Gernikarat, o ez diogu eskatu elkateari, hemen denek nahikeri hori balukete, ge, bo, reina sofiatik onatek hartzea amets bat da hori, hemen erakustea zure ametsetarik bat da edo. Bueno, es de aquí. Nikuste dut e, oso garrantzitsu izango zela Gernikarako hemen Gernika izatea, baina bueno, orain dela urte batzuk adibidez euke genituen Gernika sortzeko bozetoak, Benetazko bozetoak hemen irakusgai eta oso garrantzitsua izan zen ere, zen eta bueno, bozetoak adira ezten digute pizka bat e, artista, artistak zelako pentsamenduak eku situen egune zegun, ez da, aldaketak eginez eta bueno, gure egun Gernika gauza politikoa da, kultura da baino, eta bueno, ni, ni, eh, gestor e kultura la nahiz beraz. Bai, sí, sí. hombre. Badirudi, den borarekin, ez dela politikoa, universala, gertatuko dela, pentsatzen dut ere, zuan nahi dela, naiz kultura ere politikoa, da da bainan bakea ere, gauza politiko premiazko mm -hmm. bata, ez da, ez es, da, ez da, ez da, ez da, azken batean zer da hemen mushe, etorkizuneko Uh, proiektua edo helburua edo da, nolako ahalekin uh, zareten horrek esan nahi du ere behar badan. Bueno, nik uste dut e, aurre kontuak utxiko baligu, ez da, eta krisi hauek pasatutakoa museak dinot. Erakusketa iraunkor berri eta berriztatzaile bat egin dezakela Gernika hemen izan barik be eh dinut ez dela Gernika ez edukitzen ja ez induzula zerriago hemen gausa askotas hitze egiten dugu eta sori edo sori txarres gausa asko puripurian dauden munduan be ez da, eta hemen orduan bai patzen du mosuben mundu psikam mosuben arazoa da ere beretik ezin diet daitezkeela bizi hemen txarrekin posibida bizi araztean, zeinen laguntza dira Udalak, Diputazioak, Jardaretzak edo... Baina, 2002 garen urtetik fundazio bat da, eta bertan Udala, Diputazioa, bizkaiko foroeldun dia eta esko jorlaritza daude. Eta egia azateko esarrera ez, ez eta denden e, diru zarrerak bas ez dakiteuneko ama bosta edo soposa desake urtean. Produktoz derivadoz edo, produ derribe franxez egiten uh, uh, eh, da. Montxe, no, bok berak sortzen dituen, ez da egin postalak edo, ez duzu egin t-shirtarek, Gernikarekin, oraindik hemen. Gernikarekin, kamizetak egitea oso komplikatu ha da, kamizeta bakoitza milioi bat euro edo kostatu alzaizu, eskubideak ordaindu behar baduzu. Oso oso komplikatua da. Pikaso familia, que alsaintsa mititud eskubidea que horrela. Guk ditu un kamiseta que guk eginak, baizik eta enpresa batek eginak eta iazkubide no. guztiak ordaintute eta ordain guk eresten ditugu horrela. Oso oso komplikatua da. Eskenean nolako garapena pentsatzen duzu museori, bueno, irautea zerbait da yanik. Ja Ikusi eh? da txilitaren museori, cisela askat, hemen ez zeu olako arriskurik eta. Arriskua beti dago gaur sí. egon dinot, hainbeste leku istenari dira, baina a, espero utzet segi no. urtean 30.000 bizitari inguru ditugu eta dinot eh ditugun esaugarrietarako eta daukagun tamainerako nikuste dut kopuru majoa dela eta oraindik hasi e, al izango ginen es, Nire nirenahi izango litzateke e, ja hondik hasita e, erakusketei iraunkor berria joatea diseinatzen ze hori ba azkenean e, urtebiko edo 3 urteko lana da eta ba 3 barru edo pasatzen denean krisi osoa da Ba, erakusketa irakusketei aldatu litzatea. Eta munduak ez dizuten barkatuko isten batzu ze, Gernika izan ber dela unibertsala. Espero du txet <laughs> <laughs> <laughs> hori hori egiten saiatzen gara egunero ditugun ba, erakusketekin eta ekintzekin, ezta? Eskerrik asko iratzi. Txori. <hazio> Hortan tziko dugu Gernika, toki maitakarri bat, nola ez, eskualeriko hainbeste toki bezala, eta hamenturaz behar bada alako pizu, karga, emozioa sortzen duen herria baita horaino Gernika. Eskertu behar ditugu da gurekin egondiren hainbeste lagun Gernikaz mintzatzen, eh? Imanol, Matias, Inigo... Begoña, Egoitz, uh, Ausapesa, Jose Maria, Goronio, Txivarieta. Eta plazako, gizon, ez ezagun hori menturaz, eta iratxe emomoitio. Eta zuek ere entzuleak, hori gurekin egonik, giernik arat. Eh. Kusidogun besela, eta egiten zaukun uh, besela Begoñak, hori itxuli bat egitea, ongi etorriaren, ukeitearen, seurta menada. Burratuko dugu, emak uh, hau, Peña Florida hemezortzi garren mendeko noble musika kompositoreak egin 1000G uneekin eh? Urikal jauna, mugkal behar munduko masakaria gusi ez hori, Gernikari doakion kantu batzuari gabe. Izan untsaan artean guziak eta bestaldi arte.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 guste Gure ebazterrak naturari eskaini hemenaldi bat